Володько мусить піти на якусь жертву, і він пішов на таку. У Володьковому складі двірських знахідок була дуже вартісна річ – один зовсім добрий і зовсім недірявий залізний лудяний горщик якоїсь особливої форми. Видно було одразу, що той горщик призначений не на варення, а для чогось іншого, для чого Володько не знає, то знали хіба пани, що його вживали. Кажуть, що то якийсь нічник, що Володько, зрештою, мало нічник на нічник цікавить. Німей дуже заздростив Володькові таку здобич, поривався навіть то вкрасти, але не вдалося. І от Володько рішив віддати того горщика Німому добровільно, що він негайно й зробив. Німей був утішений неймовірно, передав негайно горщик своїй матері, а завів з Володьком таку дружбу, що їх тепер ніякою водою не розмиєш. Цілими полуднями зникають вони по тих довкруги лісах. Ні одне, хай найвище шуляче гніздо, не уникне їх зору. Дряпались на найвищі дуби, і чим він вищий, тим краще. І навіть спробували видерти з липи дикий рій бджіл. І було б це їм удалося, але вони не мали потрібного знаряддя – і по певному часі обидва зовсім стратили свою подобу, обернувшись на якісь округлі товкачі без очей, без носа, без рота і мало без вух. Дома їх пізнали лише по неймовірно підраних штанях, і замість співчуття Володькові дісталося ще кілька засягів батькової попруї, що було винятково прикро. Після того прийшлося Володькові залишити на деякий час ліс, і тут не тільки ті прокляті бджоли завинили, але й його штани, що дійшли вже до такого краю, що хіба зісталося їх зовсім скинути і ходити без них. Мати сказала виразно, що більше латати їх не буде. А до того і погода змінилася. Взагалі ця весна була мокрою, але ось перед зеленими святами заслютило на цілі два тижні. Не було дня, щоб Володько так не накис у полі при худобі, що після того йому було не до лісу. Але і в цих сльотах була якась приваба. Всі озера повні води, вся рослинність яскраво-зелена, півсонний спокій заповняв, здавалось, усе повітря. Вечорами молодь сходиться до хати Ониська, що живе в Батрацькому будинку. Максим Стратонів бере свою скрипку. Нестор Ониськів-Бубенце, Василь Матвіїв-Гармонійку, Миттю прибігають босі і захекані три Ганни, Тарасова, Миколина і Кузьмина. За ними гналися інші, і танець починався. Максим дуже зручно нарізав полючку «Свині в ріпі, свині в ой, година моя!», а дівчатка дрібненько точились довкруги своїми босими в калошах з ногами. І було шумно, і весело. Прибігали із села, напихалося дітвори, стерчав тут і Володько, і це тривало геть за північ, а потім усі розходились зі співами і свистами, незважаючи на ніяку погоду. Володько весь перейнявся новою думкою. Конче захотілося й собі грати на скрипці. «Але як? Але де? Але на чому?» Думав і думав, де б його тих грошей роздобути, бо просити в батька чи матері та ще й на скрипку, коли він зовсім без штанів, було б найбільшим зухвальством, чого він навіть і не думав робити. Гроші мусить самий роздобути, мусить їх знайти на дорозі, мають упасти з неба, але мусить їх мати. Пробував кілька яєць продати, думав іти до міста на службу. Пригадав і жида онучника, що часто приїжджає дорогою, і на все село горлає Онуч, онуч! На що біжать стрімголов жінки і діти, несуть ганчіря, а дістають голки, шпильки, олов'яні перстені, скляне намисто, дрібненькі, як васоля, різнобарні цукорки, сухі ріжки. Все той крам дуже сумнівної якості, хоча його власник божиться і клянеться. От хай би він до шабасу не доживе, хай не побачить своїх дітей, коли це не найкращий товар у світі. І що він за те дістає? Ганчір'я. Зовсім нічого не варте, непотрібне ганчір'я, яке він отам далі викине до рову. Таке б ми тобі й повірили б. Не вірити? От хай мені обсохнуть руки, коли кажу неправду. Скільки то треба було б тих рук, щоб за кожним разом обсихали?» Та він же має на думці, щоб обсохли, коли він їх помиє. А, хіба так.